І з вінком на голові поїду до Крупина. Там дівчата веселі. А я кохаю Марусю, бо вона до вподоби і Господу Богу. Верещанська. Примітка. Здається, дівочі ярмарки існували ще в деяких місцевостях австрійської України на початках нашого 19 століття. В останній главі моєї праці я студіюю надзвичайно цікаві свідоцтва щодо цього факту, так само, як і подібні звичаї у інших народів. Інші пісні дають повне уявлення походу князя на війну, але цей похід має на собі риси пізнішого вже часу. Хор радить князеві добре кувати коня, а боярам не витрачати грошей жінкам на оздоби, а подбати добре про вози, бо їхати прийдеться по лихих дорогах. Мати дев'ять разів пече хліб для цієї експедиції, а батько дає сто коней на двадцять возів. Князь нагадує боярам, щоб добре вирядились у дорогу, Обдивились своїх коней, одежу та зброю. В неділеньку рано по всім селу заграно, Заграно забубнено, бояри побуджено. Станьте, бояри, встаньте, самися убирайте, Бо поїдемо ранком по підвисоким замком, Будем замки ламати, Марусеньку доставати». Нарешті поїзд виряджений. Молодий князь од'їжджає в супроводі своїх бояр. Перед ним несуть весільний прапор. Примітка. Звичай носити прапор, звичайно червоний, перед поїздом молодого, існує у всіх славянських народів, за винятком великоросів та поляків. Цікаво зазначити, що тубільці острова Ява носять у весільних процесіях кінські хвости, що, як відомо, були бунчуками у багатьох східних народів. На дорогу мати, що його, як говориться в пісні, на світ породила, місяцем повила, сонцем оперезала, висловлює йому добрі побажання, а батько – який добре знає, що висилає сина в небезпечну путь, радить йому бути обережним, а особливо «Не пий, йку першого напоїнку, ой, же його! Та не кажи, сину, тестові всю правду, бо тесть тобі не батенько!» Запис Чубинського у більшості місцевостей молодий та його товариство справді їдуть верхи. Часто парубки того села, де живе молода, ідуть назустріч поїздові молодого, перегороджують йому дорогу і питають у нього, яким правом він хоче ввійти в село. Це зветься переймою. Посередині дороги ставлять стіл, застелений білою скатіркою, а на стіл кладуть хліб. Підійшовши до перейми, молодий, схиляючись над хлібом, хреститься і цілує його, а потім купує собі право у парубків, даючи їм горілки та грошей. Під цей час хор молодого співає. Чому ви нас спиняєте? Хіба ви нас не знаєте? Ой, ми ж таки не міщане, а таки собі селяни. Пустіть же нас до дівчини, дамо кварту горілчини. Після того парубки, що заступали дорогу, відходять, а поїжджани їдуть далі, вихваляючись «Ой, дурні старці селяни, що за кварту горілчини увільнили нам дорогу та пустили до дівчини!» Ця церемонія іноді відбувається, коли молоді виходять з церкви. Вона існує у всіх слов'янських і майже в усіх арійських народів. Очевидно, що це пережиток старовинного загального права всіх хлопців комуни – паруботства, що його знаємо в паруботській громаді. Примітка. А в Дагестані майже на кожному повороті дороги гурток сільських парубків перегороджує дорогу весільному поїзду і не пускає його без викупного.